ואם מן העוף עולה קורבנו לאדוני, והקריב מן התורים, או מן בני היונה, את קורבנו, והקריבו הכהן אל המזבח, ומלק את ראשו, והקטיר המזבחה, ונמצא דמו על קיר המזבח, והסיר את מוראתו בנוצתה, והשליך אותה אצל המזבח קדמה, אל מקום הדשן.